Розділ четвертий. Епіграф. Горе! Хлопець я не сильний, у мене зовсім. Олександр Сергійович Пушкін. Вилупився, спокійно сказав Роман, дивлячись у стелю. Хто? Мені було моторошно. Крик був жіночий. Вибігалів лів у сказав Роман. Точніше, кадавр. А чому жінка кричала? А от побачиш, сказав Роман. Він узяв мене під руку, Підстрибнув, і ми помчали через поверхи. Пронизуючи стелі ми врізалися у перекриття, як ніж у замерзле масло. Потім із чмоканням вискакували в повітря і знову врізались у перекриття. Між перекриттями було темно, і маленькі гноми в переміжі з мишами, з наляканим пищанням, сахались від нас, а в лабораторіях і кабінетах, через які ми пролітали, співробітники із заклопотаними обличчями дивились вгору. У пологовому будинку ми проштовхались через натовп цікавих, і побачили за лабораторним столом абсолютно голого професора вибігалу. Його синьова тобіла шкіра мокро поблискувала, мокра борода звисала клином, мокре волосся заліпило низьке чоло, на якому полем'янів діючий вулканічний прищ. Порожні прозорі очіці, рідко поморгуючи, безглуздо ниспурили по кімнаті. Професор вибігало їв. На столі перед ним диміла велика фотографічна кювета, ущент наповнена пареними висівками. Не звертаючи ні на кого особливої уваги, він зачерпував висівки широкою долунею, м'яв їх пальцями, як плов, і утворену кульку запихав до рота, рясно посипаючи крихтами бороду. При цьому він хрускотів, цмокав, рохкав, схрапував, схиляв голову набік і мружився неначе від величезної насолоди. Час від часу, не перестаючи ковтати і давитись, він починав хвилюватись, хапав за краї чан з висівками та відра з відвійками, що стояли поряд із ним на підлозі і щоразу присував їх до себе ближче і ближче. На іншому кінці стола молоденька відьма-практикантка Стелла з шістими рожевими вушками, бліда й заплакана, тремтячими губками, нарізала буханці хліба величезними куснями і, відвертаючись, підносила їх вибігалі на витягнутих руках. Центральний автоклав був розкритий, перекинутий, і навколо нього розтеклася чимала зеленкувата калюжа. Вибігало, раптом промовив нерозбірливо. «Ей, дівко!» Це го, молока давай, Ли значиться, просто сюди, у висівки, сільвопліться. Стела поквапно підхопила відру і плюснула в кювету молочні відвійки. Гей. вигукнув професор вибігало. Посуд, малий, значиться. Ти, дівко, як тебе цейво, просто вчанлий. Будемо, значити, іща не їсти. Стела почала перевертати відра вчан з висівками, а професор, схопивши кювету як ложку, заходився черпати висівки і запахати в пащеку, яка розкрилась неймовірно широко. Та ж зателефонуйте, жалібно закричала Стила. Він же зараз усе доїсть. Телефонували вже, сказали в натовпі. Ти краще від нього відійди все-таки, іди сюди. Ну, він прийде, прийде, сказав, що виходить. «Калоші, значить, надягає і виходить. Відійди від нього, тобі кажуть. Я нарешті зрозумів, у чому річ. Це не був професор вибігало, це був новонароджений кадавер, модель людини Невдоволеною шлунково. І дякувати Богу, бо я вже було подумав, що професора розбив мозковий параліч, як наслідок напрушеної роботи. Стела обережненько відійшла. Її схопили за та втагнули в натовп. Вона сховалась за моєю спиною, вчепившись мені у лікоть, і я одразу ж розправив плечі, хоча не розумів ще, у чому річ і чого вона так боїться. Кадавр – жер. У лабораторії, наповненій людом, стояла неймовірна тиша. І було чутно тільки, як він супе і хрускотить, неначе кінь, і шкребя кюветою по стінках чана. Ми дивились. Він зліз із стільця та занурив голову в чан. Жінки відвернулися. Лілишці Новосмєховій стало погано, її вивели в коридор. Потім ясний голос Едика Ампіряна промовив. Добре, будьмо логічні. Зараз він прикінчить висівки, потім доїсть хліб, а потім... У передніх рядах виник рух. Натовп потіснився до дверей. Я починав розуміти, – Стила сказала тонесеньким голоском. «Ще у селеціві голови є. Багато? Дві тонни. Добре, – сказав Едік. – І де ж вони? Вони повинні подаватися по конвеєру, повідомила Стела. Та я пробувала, а конвеєр поламаний. Між іншим, – сказав Роман голосно, – уже дві хвилини я намагаюся його пасивізувати і абсолютно безрезультатно. Я теж, – признався Едік. Тому, – сказав Роман, – було б дуже добре, якби хто-небудь з особливо… Бредливих зайнявся налагодженням конвеєра, як паліатив. Є тут хтось ще з магістрів? Едика я бачу. Ще хтось є? Корнеєв, Вікторе Іванович, ви тут? Немає його. Може, за Федором Семеоновичем збігати. Я думаю, поки що не варто турбувати. Впоримося якось. Едику, давай, ну разом, зосереджено. У якому режимі? У режимі гальмування. Аж до титаносу. Хлопці, допомагайте всі, хто вміє. Одну хвилинку, сказав Едик. А якщо ми його пошкодимо? «Так-так-так», – так, втрутився я, – «краще не треба. Нехай уже він краще мене зжере». «Не хвилюйся, не хвилюйся, ми будемо обережні. Едику давай на дотиках». «В один дотик». «Почали», – сказав Едик. Стало ще тихіше. Кадавр вовтузився у чані, а за стіною перемовлялися і постукували добровольці, котрі намагалися полагодити конвейер. Минула хвилина. Кадавр виліз із щану, втер бороду, сонно подивився на нас, і раптом спритним рухом, неймовірно далеко витягнувши руку хапнув останній буханець хліба. Потім він розкотисто відригнув і відкинувся на спинку стільця, склавши руки на величезному здутому череві. Його обличчям роздалося блаженство. Він посопував і безтямно усміхався. Він був безсумнівно щасливий, як буває щасливою украй стомлена людина, діставшись нарешті до бажаного ліжка. «Подіяло, здається», – з полегшеним зітханням сказав хтось у натовпі. Роман із сумнівом підібрав губи. «Я так не думаю Вічливо сказав Едик. Може, в нього заведення скінчилося, сказав я з надією. Стела жалібно повідомила. Це просто релаксація, пароксизм задоволення, він скоро знову прокинеться. Слабаки ви, магістри сказав мужній голос. Пустіть на мене, піду Федора Симеоновича гукнув. Всі перезиралися, не впевнено усміхаючись. Роман замислено грався умклайдетом, катаючи його на долоні. Стела тремтіла шепочучи. Що ж це буде? Сашко, я боюся. Що стосується мене, то я випинав груди, супив брови і боровся з палким бажанням зателефонувати Модестові Матвійовичу. Мені страшенно хотілося зняти з себе відповідальність. Це була слабкодухість, і я був безсилий перед нею. Модест Матвійович уявлявся мені зараз зовсім в особливому світлі, і я з надією згадував захищену минулого місяця магістерську дисертацію про співвідношення законів природи та законів адміністрації, де, зокрема, доводилося, що раз по раз, Адміністративні закони з огляду на свою специфічну непорушність виявляються більш дієвими, ніж природні та магічні закономірності. Я був переконаний, що варто було б Модестові Матвієвичу з'явитися тут і заволати на опиря. «Ви це припиніть, товариші, вибігало!» якупир негайно би припинив. «Романе, – сказав я недбало, – я думаю, що в крайньому випадку ти здатен його, де матеріалізувати?» Роман засміявся і поплескав мене по плечу. «Не бійся, – сказав він, – це все іграшки. З вбігалою, тільки зв'язуватися не хочеться. «Цього ти не бійся, ти і он того бійся», – він вказав на другий автоклав, що мирно поклацував у куті. Тим часом кадавр раптом неспокійно заворушився. Стела тихенько вискнула і притиснулася до мене. Кадаврові очі розплющилися. Спершу він нагнувся і зазирнув у чан. Потім погримів порожніми відрами. Потім завмер і якийсь час сидів нерухомо. Вираз доволення на його обличчя змінився виразом гіркої образи. Він припіднявся, швидко обнюхав ворушучі ніздрями стіл і, витягнувши довгого червоного язика, лизнув крихти. «Ну, тримайтеся, хлопці!» – прошепотіли в натовпі. Кадавр запхав руку в чан, витяг кювету, оглянув її з усіх боків і обережно відкусив край. Броби його стражденно підвелися. Він відкусив ще шматок і захрустів. Обличчя його посиніло, не би від сильного роздратування, Очі зволожились. Але він кусав раз за разом, поки не зжував усю кювету. Майже хвилину він сидів у задумі, мацуючи пальцями зуби, потім повільно пройшовся поглядом по принишкому натовпі. Негарний у нього був погляд, оцінюючий, якийсь такий, що вибирає. Володя Почкін мимовільно промовив Ну, тихо ти. І тут порожні очі вперлись у стелу, і вона заверещала, заверещала несамовито з переходу в ультразвук, так як ми з романом уже чули в директорській приймальні. Чотирма поверхами нижче. Я здригнувся. Кадавра це теж збентежило. Він потупив очі та нервово забарабанив пальцями по столі. У дверях почувся шум. Усі зарухалися, і крізнатов, розтовхуючи, роззяв, видираючи бурульки з бороди, поліс Амвросі Амбруазович вибігало. Справжній. Від нього пахло горілкою, сіряком і морозом. «Милий!» – закричав він. «Що ж це га? Кель ситуаціон!» Примітка. Оце так справи французька Стело, куди ж ти цей видивишся? Де оселедці? У нього ж потреби, у нього ж вони ростуть. Мої праці читати треба. Він наблизився до кадавра, і кадавр негайно ж узявся жадібно його обнюхувати. Вибігало, віддав йому сіряка. Потреби треба задовольняти, сказав він, поквапно клацаючи перемикачами на пульті конвеєра. Чому відразу не дала? Ох, ось цілі фамлі фам. Хто сказав, що зламаний, і не зламаний зовсім, а заговорений. Щоб, значиться, не всякому користуватися, бо. Це його потреби всі мають, а оселедці для моделі. У стіні відчинилося віконечко, заторохтів конвейер, і просто на підлогу полився потік смердючих оселедцевих голів. Очі кадавра зблиснули. Він упав рачки. Дрібного ріссю поскакав до віконечка і взявся до справи. Вибігало, стоячи поряд, плескав у долоні, радісно скрикував, і час від часу, переповнюючись почуттями, починав чухати кадавра за вухом. Натов полегшено зітхав і рушився. З'ясувалося, що вибігало. Привів із собою двох кореспондентів обласної газети. Кореспонденти були знайомі. Г. Проникливий і Б. Питомник. Від них теж пахло горілкою. Блискаючи бліцами, вони взялися фотографувати і записувати у книжечки. Г. Проникливий і Б. Питомник спеціалізувалися на науці. Г. Проникливий був знаменитий фразою Оорт Перший поглянув на зоряне небо і помітив, що галактика обертається. Йому теж належали літературний запис Меринової оповіді про подорож, із головної райради та інтерв'ю взяте через неграмотність у дубля Ойри-Ойри. Інтерв'ю мало назву «Людина з великої літери» і починалося словами, як кожен справжній учений, він був небагатослівний. Бепитомник паразитував на вибігаллі. Його бойові нариси про самонадягне взуття, про моркву, яка сама висмикується із землі і складається у вантажівки, та про інші проекти вибігали, були широко відомі в області, а стаття Черівник із Соловця» з'явилась навіть в одному з центральних журналів. Коли в кадавра настав черговий пароксизм задоволення і він задрімав, саме підоспіли лаборанти вибігали, яких теж на гвалт відірвали від новорічних столів, і тому вони були дуже непривітні. Лаборанти поквапно нарядили кадавра в чорну пару та підсунули під нього стілець. Кореспонденти поставили вибігалу поряд, поклали його руки на плечі кадавра і, націлившись об'єктивами, попросили продовжувати. Головне що. З готовністю проголосив вибігало. Головне, щоб людина була щаслива. Зауважує це в душках. Щастя є поняття людське. А що і людина філософська кажучи? Людина, товариші, є хомо сапієс, котрий може і хоче. Може, цей во все, що хоче, а хоче все, що може. Не спа товариші. Якщо ж вона, цебто людина, може все, що хоче, а хоче все, що може, то вона і є щаслива. Так ми його і визначимо. Що ми тут, товариші перед собою маємо? Ми маємо модель, але ця модель, товариші, хоче, і це вже добре. Так би мовити, ексселентик сві шармант. Приміткам. Чудесно, чудово, прекрасно французька. І ще, товариші, ви й самі бачите, що вона може. І це ще краще, бо коли так, то він, вона здається щаслива. Маємо метафізичний перехід від нещастя до щастя, і це нас не може дивувати, бо щасливими не народжуються, а щасливими, це його, стають. Завдяки турботам і правильному до тебе ставленню. Ось воно зараз прокидається. Воно хоче, і тому воно поки що не щасливе. Але воно може. І через це може здійснюється діалектичний стрибок. О, дивіться. Бачили, як воно може? Ох ти мій милий, ох ти мій радісний. О, о, о ось як воно може. Хвилин 10-15 воно може. Ви там, товаришопитомник, свої фотоапаратих відкладіть, а візьміть ви кіноапаратик, поза як ми тут маємо процес. Тут у нас усе в русі. Спокій у нас, як йому й належить відносний, рух у нас абсолютний. Ось так. Тепер воно змогло і діалектично переходить до щастя, до вдоволення септо. Бачите, воно очі заплющило, насолоджується. Йому добре. Я вам науково стверджую, що готовий був би з ним помінятися. У даний, звісно, момент. Ви, товариші, проникливі, усе, що я кажу, записуйте, а потім дайте мені. Я пригладжу і посилання ставлю. Ось тепер воно дрімає, але це ще не все. Потреби повинні. Іти в нас як у глиб, так і вшир. Це, здається, буде єдиновірний процес. Ондікеп. примітка, кажуть, що французька, вибігало, мовляв, проти духовного світу. Це товариш Єрлик. Нам, товариші, давно час забути про такі манери в науковій дискусії. Ми всі знаємо, що матеріальний йде попереду, а духовне йде позаду. Сатур вентур, як відомо, нонстудіт Лібентур. Примітка, повне бузо навчанню обуза. Що ми стосовно даного випадку. «Перекладаємо так. Голодній комі – все хліб на умі». «Навпаки», – сказав Ойра Ойра. Якийсь час вибігало порожньо дивився на нього, потім сказав. «Цю репліку із залу ми, товариші, зараз відкинемо з обуренням. Як неорганізовано. Не будемо відволікатись від головного. Від практики. Я продовжую і переходжу до наступної сходинки експерименту. Поясню для преси. Виходячи з матеріалістичної ідеї про те, що тимчасове задоволення матпотреб відбулося, можна переходити до задоволення дух потреб. Себто подивитися кіно, телевізор, послухати народну музику, чи поспівати самому, і навіть почитати яку-небудь книгу, скажімо, крокодил чи там газету. Ми, товариші, не забуваємо, що до всього цього треба мати здібності. В той час, як задоволення мат потреб особливих здібностей не потребує. Вони завжди є, оскільки природа йде услід слід за матеріалізмом. Поки що до духовних здібностей даної моделі ми сказати нічого не можемо. Оскільки її раціональне зерно є шлункова невдоволеність. Але ці дух здібності ми зараз у неї вичленемо. Похмурі лаборанти розвернули на столах магнітофон, радіоприймач, кінопроєктор і невеличку переносну бібліотеку. Кадав окинув інструменти культури байдужим поглядом і спробував на смак магнітофонну стрічку. Було очевидно, що дух здібності моделі спонтанно не виявляться. Тоді вибігало наказав почати, як він висловився, примусове запровадження культурних навичок. Магнітофон солодко заспівав. Ми з милим розставалися, в коханні присягалися. Радіоперіймач засвистів і заулюлюкав. Проектор почав показувати на стіні мультфільм «Вовк і семера козинят». Два лаборанта стали з журналами в руках по обидва боки від кадавра і взялися навперебій читати в голос. Як і слід сподіватися, шлункова модель поставилася до всього цього галасу з абсолютною байдужістю. Поки їй хотілося жерти, вона чхала на свій духовний світ, бо хотіла жирти і жерла. Наситившись, вона ігнорувала свій духовний світ, тому що соловіла і тимчасово вже нічого більше не бажала. Пиль не вибігало, примудрився все-таки помітити безперечний зв'язок між штукотом барабана з радіоприймача і рефлекторним посмикуванням нижніх кінцівок моделі. Це посмикування привело його у захват. «Ногу! Ногу!» – закричав він, хапаючи за рука в бепитомника. «Знімайте ногу! Великим планом!» Ля Вібрасьон Самолягош Етюн Грансінь. Примітка. Посмикування його лівої литки є велика ознака. Французька. Ця нога відмете всі підступи і зірве всі ярлики, які на мене навішують. Уісндот, людина, котра не фахівець, може, навіть здивується, як я ставлюся до цієї ноги. Але ж, товариші, все велике виявляється в малому. А я мушу нагадати, що дана модель є моделлю обмежених потреб, кажучи конкретно тільки однієї потреби, і називаючи речі своїми іменами просто по-нашому, без усіх цих вуалей, модель потреби шлункової. Тому в неї таке обмеження в дух потребах. А ми стверджуємо, що тільки різноманітність матпотреб може забезпечити різноманітність дух потреб. Поясню для преси на доступному їй прикладі. Якби, скажімо, мало воно яскраво виражену потребу в даному магнітофоні Astra 7 за 140 карбованців, то яка ж потреба повинна розумітися нами як матеріальна? І воно б цей магнітофон отримало – то воно, даний магнітофон, крутило б, оскільки самі розумієте, що ще з магнітофоном робити. А якщо крутило б, то з музикою, а якщо музика, треба її слухати чи там танцювати. А що то є слухання музики з танцями чи без них? Це є задоволення дух потреб. Компреневу? Я вже давно помітив, що поведінка кадавра істотно змінилася. Чи то в ньому щось розладналося, чи то так і мало бути, але час релаксації у нього дедалі скорочувався і скорочувався тож на кінець промови «вибігали», він уже не відходив від конвейера. Втім, можливо, йому просто стало важко пересуватись. «Дозвольте запитання», – вічливо сказав Едик. «Чим ви пояснюєте припинення пароксизмів задоволення?» Вибігало замовки подивився на кадавра. «Кадавр – жер». вибігало, подивився на Едика. «Відповідаю», – марнославно сказав він. «Запитання, товариші, правильне. І я би навіть сказав розумне запитання, товариші. Ми маємо перед собою конкретну модель, безперервно зростаючих матеріальних потреб. І тільки поверховому спостерігачеві може здаватися, що пароксизми вдоволення нібито припинилися. Насправді ж вони діалектично перейшли в нову якість. Вони, товариші, розповсюдились на сам процес задоволення потреб. Тепер йому мало бути ситим. Тепер потреби зросли. Тепер йому треба весь час їсти. Тепер він самонавчився і знає, що живати – це теж чудово. Зрозуміло, товариші Амперян? Я подивився на Едика. Едик ввічливо усміхався. Поруч із ним стояли плечопліч дублі Федора Симеоновича та Крістобаля Хозевича. Голови їхні широко розставленими вухами повільно повертались навколо осі, як аеродромні радіолокатори. «Ще можна питання?» – запитав Роман. «Прошу», – сказав вибігало з утомлено поблажливим поглядом. «Амросію Амруазовичу», – сказав Роман. «А що буде, коли воно все споживе?» Погляд вибігали став гнівним. Я прошу всіх присутніх відзначити це провокаційне запитання, від якого заверс мультизіанством, неомультизіанством, прагматизмом, екзистенціо аналізмом та невірою товариші у невичерпну міць людства. Ви що ж хочете сказати цим запитанням, товаришу ойра ойра, що в діяльності нашої наукової установи може настати момент, криза, регрес, коли нашим споживачам не вистачить продуктів харчування? Негарно, товаришу ойра ойра. Не подумали ви. А ми не можемо допустити, щоб на нашу роботу навішували ярлики і кидали тінь, і ми цього товариші не допустимо. Він дістав носовичок і витер бороду. Гепроникливий, скривившись від розумового напруження, поставив наступне запитання Я, звичайно, не спеціаліст, але яке майбутнє у даної моделі? Я розумію, що експеримент триває успішно, але дуже вже активно воно споживає. Вибігало гірко посміхнувся. Ось, бачите, товаришу Ойра ойра, сказав він. Так от і виникають нездорові сенсації. Ви, не подумавши, поставили запитання. І ось уже рядовий товариш невірно зорієнтований. Не на той ідеал дивитесь, товаришу Проникливий, звернувся він просто до кореспондента. Дана модель – це вже пройдений етап. Ось ідеал, на який потрібно дивитись. Він підійшов до другого автоклава і поклав родоволосу руку на його полірований бік. Борода його задерлась. Ось наш ідеал, проголосив він. Або, висловлюючись точніше, ось модель нашого з вами ідеалу. Ми маємо тут універсального споживача, який усе хоче і все відповідно, може. У ньому закладені всі потреби, які тільки бувають на світі. І всі ці потреби він може задовольнити. За допомогою нашої науки, зрозуміло. Поясню для преси. Модель універсального споживача, поміщена в цьому автоклаві, або, кажучи по-нашому, самозамикачі, хоче необмежено. Всі ми товариші при всій нашій повазі до нас просто нулі поряд із нею. Бо вона хоче таких речей, про які ми гадки не маємо. І вона не чекатиме милості від природи. Вона візьме від природи все, що їй потрібно для повного щастя, тобто для задоволення. Матеріально-магічні сили самі видобудуть із довколишньої природи все необхідне. Щастя даної моделі буде невимовним. Вона не знатиме ні голоду, ні спраги, ні зубного болю, ні особистих неприємностей. Усі її потреби миттєво задовольняться у міру їх виникнення. «Вибачте», – вічливо запитав Едик. «І всі її потреби будуть матеріальними?» «Ну, звичайно ж», – вибігало. Духовні потреби розвинуться у відповідності. Я вже зазначав, що чим більше матеріальних потреб, тим різноманітніші будуть духовні потреби. Це буде велет духу і корифей. Я оглянув присутніх. Багато хто був ошелешений. Кореспонденти відчайдушно писали. Деякі, як я помітив, із дивним виразом переводили погляд з автоклава на кадавра, котрий безупинно ковтав, і назад. Стела, припавши чолом до мого плеча, схлипувала і шепотіла. «Піду я звідси. Не можу. Піду». Мені уявилась величезна розверста паща, в яку кинуті магічною силою, сиплються тварини, люди, міста, континенти, планети і сонця. Амвросію Амруазовичу, сказав Ойра-Ойра, а може універсальний споживач створити камінь, який навіть при найсильнішому бажанні не зуміє підняти? Вибігало задумався, але тільки на секунду. Це не є матпотреба, відповів він. Це є примха. Не для того я створював своїх дублів, щоб вони, значить, капризували. Примха теж може бути потребою. – заперечив Ойра-Ойра. «Не будемо займатися схоластикою і казуістикою», – запропонував вибігало. «І не будемо проводити церковно-містичних аналогій». «Не будемо», – погодився Ойра-Ойра. Бепитомник сердито поглянув на нього і знову звернувся до вибігали. «А коли йде відбуватиметься демонстрація універсальної моделі Аврозію Авразовичу?» «Відповідь», – сказав вибігало. «Демонстрація відбуватиметься тут, у цій моїй лабораторії». Про момент преса буде сповіщена додатково. Але це буде найближчими днями? Я думка, що це буде найближчими годинами. Тож, товаришам пресі найкраще залишатися і чекати. У цьому дублі Федора Симеоновича та Крістобаля Хозовича, немов за командою, повернулися і вийшли. Ора Ора сказав. Вам не здається, Амрусю Амруазовичу, що таку демонстрацію проводити у приміщенні та ще й в центрі міста небезпечно? Нам побоюватися нічого, вагомо сказав і бігало. Нехай наші вороги цей побоюються. Пам'ятаєте, я казав вам, що можливо? Ви, товаришу Ойра-Ойра, недостатньо значиться підкуті. Відрізняти треба товариша Ойра-Ойра можливість від дійсності, випадковість від необхідності, теорію від практики і взагалі все-таки можна на полігоні. Я випробовую не бомбу, зверхньо сказав і бігало. Я випробовую модель ідеальної людини. Які будуть ще запитання? Якийсь розумник з відділу абсолютного знання взявся розпитувати про режим роботи автоклава вибігало з охотою пустився у пояснення. Похмурі лаборанти збирали свою техніку в доволення дух потреб. Кадавр – жар. Чорна пара на ньому потріскувала, розповзаючись по швах. Ора-ора, вивчаючи, дивився на нього. Потім він раптом голосно сказав. «Є пропозиція. Всім, особисто незацікавленим, потрібно негайно залишити приміщення». Усі обернулися до нього. «Зараз тут буде дуже брудно», – пояснив він. «До неможливості брудно». «Це провокація». Згідністю сказав, вибігало. Роман схопивши мене за рукав, потягнув до дверей. Я потягнув за собою стело. Усід за нами потяглась решта глядачів. Романови в інституті вірили. Вибігали ні. В лабораторії зі сторонніх залишилися тільки кореспонденти, а ми зюрмилися у коридорі. "У чому річ?" запитували у Романа. "Що буде? Чому брудно?" "Зараз він вибухне", відповів Роман, не зводячи очей із дверей. "Хто вибухне?" вибігало. "Кореспондентів шкода", сказав Едик. Слухай, Сашко, душ у нас сьогодні працює. Двері лабораторії відчинились, і звідти вийшли два лаборанти, волочачи чан з порожніми відрами. Третій лаборант, боязко озираючись, митушився навкруги і бурмотів. Давайте, хлопці, давайте, я допоможу, важко ж. Двері зачиніть, порадив Роман. Митушливий лаборант поквапно зачинив двері та підійшов до нас, витягуючи сигарети. Очі в нього були круглі та бігали. Ну, зараз буде, сказав він. Проникливий дурень. Я йому підмургував. Як він жере? Здуріти можна, як він жере. Зараз 25 хвилин на третю, почав Роман. У цю мить пролунав вибух. Зазеленчали розбиті шиби. Двері лабораторії крикнули та зірвалися з петель. В утворену щілину винесло фотоапарат і чиюсь кроватку. Ми шарахнулися. Стела знову вискнула. Спокійно, сказав Роман. Уже все. Одним споживачем на землі стало менше. Лаборант білий як халат, безперервно затягуючись, курив сигарету. З лабораторії долинало хлюпання, кашель, нерозбірливий прокльони. Потягнуло смородом. Я нерішуче промимрив. Треба подивитися, чи що? Ніхто не озвався. Усі співчутливо дивились на мене. Стила тихо плакала і тримала мене за куртку. Хтось комусь пояснював пошепки. Він черговий сьогодні зрозумів. Треба ж комусь сіти вигрібати. Я зробив кілька непевних кроків до дверей, але цієї миті з лабораторії, чіпляючись один за одного, вилізли кореспонденти і вибігало. Лишенько, як вони виглядали. Отямившися, витягнув з кишені платоновий свисток і свиснув. Рожтовхуючи співробітників, до мене поспішила авральна команда домовиків-асенізаторів.